Ada murtad dengan perkataan. Atau murtad dengan hati. Ataupun murtad dengan perbuatan. Belum sempat kembali kepada Islam. Mati. Maka mati itu kafir. Apabila mati kafir. Dapat suratan amalannya. Daripada pihak belakang. Maka orang itu kekal dalam api neraka selama-lama. Kita pun baca. Baca punya baca. Baca punya baca. Kata Allah Ta'ala. Ini dalam kitab mustika hadis. Ya. Uh, bilik yang pertama ya? Yang disahkan oleh Perdana Men Menteri uh, Dr. Mahathir ha, Yang baru-baru ni sakit ya? Tak mati pula dia Mudah-mudahan dengan sakit itu Menjadi satu pengajaran ya? Dia kembali kepada Islam yang sebenar Kita harap macam tu Panjang umur dia dan Membawa kepada beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan menyaim mustika hadis saja Tapi tak mahu ikut hadis Sepatutnya dia dah sign dah mustika hadis itu Maka tidaklah dia ikut hadis Nabi Macam itu Dia tentang pula Quran Dia tentang pula hadis Nabi Waliyyazubillah ya. Jadi muslimin dan muslimat Kita tengok punya tengok, punya, tengok. Allah ta'ala kata puas hati ada yang ketinggalan? Tak ada ya? Sebab Malaikat uh, cukup teliti Cukup teliti Ni sekarang ni Dia kagum, dia heran dengan kita Tengah tulislah ni Rokit sama atik tengah tulislah ni. Belajar, belajar, belajar Belajar, belajar, belajar Belajar, belajar Satu jam lebih Heran dia Cuma nanti bila balik Sampai rumah ditulis kurang ajar Kurang ajar, kurang ajar Kurang ajar, kurang ajar Kurang ajar, kurang ajar Dah tak ibadah lagi Tengok televisyen pula Bila tengok televisyen Itu yang ditulis kurang ajar Kurang ajar, kurang ajar Sepatutnya balik ni baca Quran Semayang sunat Ataupun berzikir Ataupun bertasbih, ataupun bersalawat Macam itu, sepatutnya lah Ya jadi Ini akidah ha, Dapatkan akidah Allah sentiasa melihat Bila kita rasa Aku ni dilihat oleh Allah ha, Aku ni dinampak oleh Allah Maka ada rasa Jiwa takut kepada Allah Ada rasa jiwa malu kepada Allah ha, Sebab Yang memerhati yang melihatnya Allah. Orang-orang yang sudah sampai Kepada hati yang tasdik walaupun duduk macam ni ya, dia tak pegang tuan-tuan melihat dia tak pegang si Anu melihat saya si Pulan melihat saya tak. yang dia pegang Allah melihat saya Allah nampak saya macam tu, ha, macam tu ya. tapi macam orang awam ni yang dia nampak si Anu melihat saya si Pulan melihat saya sebab itu yang dia yang dia malu dengan orang lah. Yang dia takut dengan orang lah. Ha. Jadi orang-orang yang sudah sampai tasdik dia kata mereka ni semua tak melihat. Ha. Tak melihat, tak nampak. Walaupun matanya besar-besar dia kata mereka ni tak nampak, mereka ni tak melihat. Cuma diberi nampak. Nampak, diberi lihat saja. Bukan nampak, bukan melihat. Kalau Allah beri nampak, baru nampak Allah beri lihat, baru melihat. Walaupun mata ada. Walaupun ada cermin mata. Walaupun jadi mata-mata. ya. Tapi tak nampak. Sebab Allah tak beri nampak. Ha, macam tu. Jadi kita pegang, Allah melihat, Allah mendengar. Ha. Wujud tu, ada melihat. Ada mendengar mendengar. Ah ha, bukan ada saja. Ya. Kita pegang hati Allah ada melihat saya. Allah ada mendengar cakap-cakap saya dan lain-lain lagi. Jadi untuk dapat hati yang boleh begitu, kita selalu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 sebab dia memang betul-betul percaya Allah mendengar, Allah melihat, Allah wujud, Allah kudrat, Allah irudat dan lain lagi. Sampai dia naik ke angkasa lepas tidak payah dengan kenderaan. Luar biasa tak? Luar biasa tak? Ha, itulah. Kalau secara logiknya, mana boleh naik kalau tak ada kenderaan? Jadi orang-orang yang mengimani Allah ini dapat... Perkara luar biasa Kalau Rasul dapat mukjizat, Kalau Nabi dapat irhas Kalau macam kita ni Jadi orang yang mutakim Orang yang takut kerana memegangkan Allah wajib melihat Allah Ta'ala wajib mendengar Sehingga datang takut gerun Gentar kepada Allah maka kita Dapat karamah nah, macam -macam. Cukuplah pengajian buat malam ni Kita sambung pada masa akan datang Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufiq dan hidayah kepada saya dan juga kepada sekalian muslimin dan muslimah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala surafil mursalin wa ala alihi wa ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa wa ala malaikatillah wala haula wala quwwata illa billah adada kulli harfin kutiba abadal abidin wa dahrad da'idin aman nabillahi wa rasulihul awwal wal akhiru wazahidul batinu wa bikulli alim radina billahi rabba wa bi islam dinna wa bil qur'ani wa bi sallallahu alaihi wa sallam wa rasula ya arhamar rahimin alhamdulillah rabbil alamin Sebelum kita berserah Sebelum balik nanti Tuan-tuan ambil dulu risalah ni Tajuk Apa juga yang hilang Semoga dikembalikan Anak hilang Isteri hilang ya? Suami hilang ya? Banyak orang telefon saya ustaz Isteri saya dah hilang <Guruh>, <Tuh -tuh. Ada lagi orang telefon ustaz Suami saya dah hilang Haa eh? Anak tu memang banyak tadi pun daripada rembau Anak saya dah hilang Ustaz 4 hari tak balik Ada orang hilang kereta Ada orang hilang mutu, Ada orang hilang durian macam macamlah Jadi apa juga yang hilang Semoga dikembalikan Satu Baca Al-Fatihah Niatkan Supaya dikembalikan Kalau anak anaklah Kalau isteri-isteri lah ya. Kemudian usulawat 11 kali Salawat ni yang elok sekali, salawat Nariyah. Salawat Nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin illazi tanhallu bih-mukat wa samparih bil-kuraq wa tuqda bil-hawa'it wa tunalu bih-ra'ib awusnul khawatim wa justaz kalgamamu biwajhil karim wa ala alihi wa fi kulli lamhatin wa nafasin biadadikulli maklumillah. Kalau tak boleh selawat itu yang elok lagi selawat Badawi. Ai, eh, Perdana Menteri pun ada selawat ke? Orang terkejut kan dengar selawat Al-Bada Al-Badawi. Langsung ni. Ai, eh, Perdana Menteri pun ada selawat ke? Dia pun jangan jangan tak tahu selawat tu, ya. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wasirul asrar wa kiyakil aghyar wa miftah babil yasar sayidina wa maulana muhammadin al muhtad wa alihi al ashar wa ashabihi al ahyar adadani amila wa izdali 11 kali kalau tak boleh dua salawat itu apa juga salawat baca 11 kali Lepas itu diiringi dengan alhamdulillahil ladhi bi nikmatihi tatim musliha Alhamdulillah, bini amati, muswaliha, tujuh puluh kali. dalam pada dapat kesusahan tu anak hilang, bini hilang, kereta hilang boleh kata Alhamdulillah ha, tu yang Allah Ta'ala suka ada setengah orang dah tak boleh baca Alhamdulillah dah ya? marah-marahlah, apa-apalah ya? baru pergi surau macam masjid, masjid macam ni kelipar hilang ni yang saya tak nak pergi surau ni je kalau hilang kalau tak pergi tak hilang ni kat Indonesia. Ada setengah orang mutu pula hilang. Ah lagilah tak mau datang lagi Kemudian baca wa musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 21 kali. Yang afdalnya dilakukan di malam hari lepas jam 12 tengah malam. 12 minit, 12 puluh, 12 suku, 12 tengah. Lakukan. Insya Allah Allah kembalikan. Nah, ya? Paling kurang, 3 hari yang elok seminggu. Insya Allah, apa juga yang hilang, Allah tak nak kembalikan. Jadi, tuan-tuan ambil nanti, macam biasa dari mulai untuk anak-anak yakin. Ya? Maka sekarang ni, semakin ramai anak yatim datang darurat yakin. Lepas raya ni, makin ramai. Jadi kalau Tuan-Tuan derma, saya selalu ke situlah Itu saja walau alam